Столиця зжирала все, надбане провінціями, в один день. Ковтала одним ковтком і знов була голодна і невдоволена. Це була якась прірва, готова поглинути цілий світ. Ненаситний молох, який вимагав принесення йому в жертву всього живого. Жертя й петва, одягу й молитов, дрові й води, посуду й прянощів, зброї й квітів, солодощів і солі, мудрості й вогню. Мечети і базарів коней, і кішок Рабів і розбійників Суддів і підмітальників вулиць Вдень і вночі з усіх усюд Везено до Стамбула Сушою і морем хліб і м'ясо Рис, мед, олію Для страв і для освітлення Сир, садовину і городину Прянощі, фарби, хутра, оздоби З румелії Анатолії Йшли безконечні отари овець З Волощиної Молдові Воли, з Криму коні Продовольство прибувало до пристаней Текфурдаг, Геліболу, Гемюльдуйне, Ункапани. Коли великим візиром став Ібрагім, він за порадою іскендер Челебії встановив по всій імперії жорстокий облік усього живого, всього, що виросло і могло вирости. Провінціям, санджакам і найменшим казам встановлювалася кількість баранів, які мали бути вигодовані. Стамбул мав знати про кожну дійну вівцю в найвіддаленіших закутках величезної держави. Точно вказувалися строки поставок м'яса для столиці і навіть породи овець. Отари мали прибувати до Стамбула не пізніше дня Касима з Румелії і Анатолії. Бейлербею Діарбекіру велено було постачати туркменських баранів з Зулькадарли для султанського палацу. Встановлено було ціни на овець: та, що котилася один раз 20 акча, двічі 25, тричі 28 акча. Стамбульський кадій через призначених ним наглядачів за ринками Мухтесібів стежив, щоб не порушувано встановлених цін і порядку торгівлі. Чороземні купці мали право продавати тільки оптом. В торговельних рядах стояли купці стамбульські, Призначені Кадієм Еміни стежили, щоб найперше закуповувалося все для султанських палаців, потім для двору великого візира, членів дивану, великого муфтія, дефтердара, для яничарів і челяді. Лише тоді дозволялася вільна торгівля. Звідома Кадія, мухтасіби встановлювали ціни на хліб, м'ясо, родину і садовину, на ячміні пашу для коней. Городина й садовина мали бути свіжі, коні підковані, товари якісні, терези справні, аршини не вкорочені. Мухтисіб ходив по ринку, служки несли за ним фалаку, схожу на смичок товсту палецю з міцною вірьовкою, символ влади і покарань. Спровиненого купця негайно карано. Служки Мухтебіса скручували йому ноги фалакою і давали тридцять дев'ять ударів по п'ятах. Мухтисіб міг проколоти мочку вуха порушникові законів торгівлі, розідрати ніздрю, відрізати вухо. Двічі на рік стамбульські базари об'їздив, переодягнувшись великий візир, щоб простежити за тим, як несуть службу Мухтисіби. У своїй безмежній захланності Стамбул Султанський замахнувся на освячений тисячоліттями звичаї привілей Сходу на вільну торгівлю, на вільні зиски, на вільних і незалежних купців. Звиклі до загарбництва і грабувань тут не покладалися на випадок, не сподівалися на каравани з товарами й продовольством. Вірили тільки в примус, жорстокість і насильство. Купці джелаби, звільнені від податків, мали поставляти овеці худобу для Стамбула, здаючи скот примусово по низьких цінах. На всіх джелабів заведено було списки ірсалі, і вже ні сховатися, ні втекти. Бо ж однаково нас доженуть, знайдуть і на тому світі, і примусять. Джелаби, пригнавши скоту у столицю, віддавши майже задарма все, належне для Палацу Султана, для Шахзадея Візирів, байлербеїв, Казиаскерів, капіджіїв, ніншанжіїв, Дефтердарів, Риїсів і Емінів, за встановленими цінами продавали рештки м'ясникам – касабам. Касаби так само мали збитки. Але що були вони вже стамбульцями, а для столичного жителя не можна було допускати ущербку, то їхні збитки покривалися за рахунок примусових поборів з ремісницьких цехів. Все було примусове – примусові поставки, примусові торговці, примусові ціни.